Basme în limba română Uriașul cu cap de dovleac Cu acordul părinților, unele scene din acest video pot fi inadecvate pentru copii sub 13 ani. A fost odată ca niciodată, pe când basmele despre care vorbim chiar existau. Regatul Colosia. Iar la est de acesta trăia uriașul cu cap de dovleac. Acesta era cel mai mare și mai cunoscut uriaș, care a existat vreodată. Oamenii nu știau prea multe fructe și legume, iar cartofii erau sursa lor de mâncare. Deși gustoși, excesul de carbohidrați din cartofi combinat cu lipsa de exerciții fizice i-a împins pe oameni la obezitate. Era o oportunitate pentru uriașul cu cap de dovleac, care îi urmărea pe copiii afectați de obezitate, ca mai apoi să-i prindă și se i transforme în servitorii lui. Haide! Înăuntru! Nu vrei ca Uriașul cu cap de dovleac să te prindă, nu-i așa? Vin, tati! Lucrul ăsta a băgat frica în oamenii din Colosia. Mai ales în regele Rainer, care avea o fică cu aceeași problemă. Obezitatea. Prințesa să aibă mereu ea doi vrăjitori, care să o protejeze la orice oră. Și să sfoară în țară că oricine va învinge uriașul cu cap de dovleac Va primi rangul de cavaler Da, să trăiți! Prințesei era interzis să părăsească palatul Și era mereu urmărită de doi gardieni vrăjitori Între timp, mesajul s-a răspândit printre oameni Dar oricât și-ar fi dorit să devină cavaleri Aceștia abia puteau să țină un băț în mână Când auzeau... De uriași. La est de regat trăia un fermier sărac, Patroclus, soția lui Daphne și fiul lor, Enias. Deținea o bucată mare de pământ unde cultivau cartofi aproape de locul unde trăia uriașul cu cap de dovleac. Enias, precum prințesa, era obez. Bieții părinți cheltuiau foarte mult pe mâncarea fiului lor, încât ei... Rămâneau cu foarte puțin Dragul meu, ce ne vom face cu banii? Nu-ți faci griji, o să găsesc o cale Într-o zi, când Patroclus și fiul său erau pe câmp și recoltau cartofi Pământul a început să tremure sub picioarele lor O vai, este uriașul cu cap de dovleac. fugi! Nu o dată, nu pot, sunt prea obosit Hai, fiule, tot în spatele meu, grepede!" Enya s-a ascuns în spatele tatălui său, dar fără folos. Arăta de parcă se ascundea în spatele unui stâlp subțire. Pământul tremurea cu fiecare pas pe care îl făcea dovleacul, apropiindu-se de săracul om și de fiul său. Ce facem acum?" Îngrijorat și speriat, Patrăclus s-a uitat în jur, căciuriașul cu cap de dovleac se apropia. A luat un cartof de pe jos... Și l-a aruncat spre acesta Când ovleacul se apropia, cartoful i-a aterizat în gură Îmi pare rău, tată, nu pot fugi e în regulă, fiule, te iubesc Atunci, curiașul a căzut în fața lor cu un zgomot puternic Ei nu știau că cartofii acționează ca o poțiune magică Care pune giganții la somn etern Ce? Ha? Ha ha, ha, ha ha Este un miracol! Îngerii ne-au binecuvântat! Daphne a fugit afară în grabă și i-a îmbrățișat pe amândoi Vai, sunt atât de fericită că sunteți bine! Dar ce vom face cu gigantul acesta din fermă? Imediat ce a spus asta, uriașul cu cap de dovleac a dispărut într-un nord de praf și a lăsat în urma lui... Numai niște semințe împrăștiate, pe sol, după căzătura lui Regatul s-a bucurat când auzit veștile minunate și toți erau fericiți, mai ales regele Reiner Fantastic! draga mea, Diana, nu trebuie să mai umbli cu vrăjitor după tine Acum ești în siguranță în regat. În toată această vâlvă, regele a uitat să inobileze fermierul care era foarte supărat din cauza acestui lucru. Și Daphne s-a supărat. Doar lui Enias nu i-a păsat prea tare. După confruntarea înfricoșătoare cu uriașul cu cap de dovleac, Enias a decis să slăbească, mâncând mâncare sănătoasă, legume o în porții potrivite, evitând mâncarea proastă. A început să facă exerciți în mod regulat și după câteva luni a reușit să slăbească considerabil Într-o zi, când Enias făcea exerciții în câmpul de cartofi, a observat vițe de vie care creșteau pe pământ Tată, ce ciudat! Crește viță de vie peste tot! Da, mă întreb ce or fi? Probabil plante sălbatice, nu, nu le băga în seamă au ignorat vița de vie și și-au văzut de treabă În dimineața celei de-a doua zi, când au ieșit pe câmp, au văzut că totul era acoperit de dovleci uriași Vai, nu! Un dovleac uriaș a fost rău, dar acum este o întreagă armată! Un întreg câmp de cartofi acoperit de dovleci uriași a băgat frica în oamenii din Colosia Dar faptul că nu aveau fețe înspăimântătoare... Și nu se mișcau, ea mai relaxa puțin. Chiar dacă Enia s-a oprit din mâncare sănătos, n-a putut rezista obiceiului sau din copilărie de a gusta aproape orice. Așa că s-a gândit să ia o bucată de dovleac uriaș. Mm, sunt foarte tentat să gust dovleacul. Mm -hmm. Mai târziu în acea zi, tatălui a ieșit cu treabă, iar Enias a mers în câmp și a tăiat o bucată de dovleac pe care a înghițit-o Wow, e grozav! A luat mușcătură cu mușcătură până a terminat un întreg dovleac mm, mm, mm, mm, A fost delicios! Trebuie să-i spun și mamei Mamă, am luat o gură din dovleacul uriaș! A fost gustos! Ar trebui să mănânci și tu! Poftim? Știi că nu e bine să mănânci chestii ciudate? Te-ai putea îmbolnăvi? Știi eu, mamă, dar nu m-am putut abține Vai, fiule, cum ai putut face una ca asta? Dacă ți se va întâmpla ceva? Nu-ți face griji, mă simt bine În acea seară, când patrucul s-a ajuns acasă, a fost șocat să aude ce făcuse fiul lui Vai, tată, stai liniștit! Sunt bine! Și ar trebui să încerci și tu! Este delicios! Patrăclus s-a gândit la asta pentru câteva momente Și pentru că dovleci au răsărit în loc de cartofi, erau foarte înfometați Așa că s-a decis să încerce și el Chiar atunci, Daphne a spus Aș putea să-i pun niște apă și facem o tocană Super! S-au așezat la masă și au mâncat cu spor Tocană cu dovlea uriaș. Foarte fericiți! Este foarte Bun! Nu mă așteptam să fie așa delicios! Timp de câteva zile, Daphne s-a decis să-și folosească creativitatea și a amestecat câteva ingrediente, cum ar fi lapte, ouă, zahăr și niște condimente într-o farfurie. Apoi a băgat-o la cuptor pentru a se coace. Nu mai gustaseră niciodată ceva mai rafinat. Erau încântați cu toții. Au strâns și restul de dovleci și i-au depozitat în pivniță, iar Daphne a copt plăcinte cu dovleac în fiecare zi, pe care apoi le mâncau bucuroși. Într-o zi, în timp ce regele trecea pe lângă ferma lor, a mirosit aroma plăcintelor cu dovleac și a oprit răsura imediat. Mergi și află de unde vine aroma asta. Miroase grozav! Când pajul s-a întors, i-a spus regelui a, a, a, Soția fermierului coace dovleci uriași Ce? Adumi unul acum! Pajul i-a dus regelui o plăcintă și după ce acesta a gustat-o, aștepta puțin Regele abia așteptat să guste și imediat ce a luat o gură, a fost fermecat mm, Este minunat! Chiamă fermierul și familia lui. Patroclus a fost adus la rege alături de soție și de băiatul său, care erau neliniștiți. Plăcinta este fantastică! O să te recompensezi și o să te înnebulez, dar înainte îmi vei spune cum ai făcut aceste plăcinte gustoase. Patroclus i-a povestit regelui tot ce s-a întâmplat, cum au luat dovleci uriași și au făcut plăcinte din ei. Ha, ha, ha, ha! om nobil și brav, uitasem să te înnobilez! Regele l-a înnobilat pe fermier, care era extaziat. Patroclus, Daphne și Enias au devenit importanți în adunarea regală. Enias în special, care i-a explicat regelui dieta sănătoasă pe care a ținut-o, care nu conținea doar cartofi, și fructe și legume. O dietă echilibrată și sănătoasă. Curând, regele a anunțat în regat că cetățenii să urmeze o dietă sănătoasă, iar după puțin timp, rata obezității scăzuse. Oamenii deveniseră mai sportivi și regatul Colosia devenise cel mai sănătos regat din lume.